Важко. Подальші події не виключають наявності у Болеслава таких далекосяжних планів. Тут ми залишимо Святополка та Болеслава і повернемося до Ярослава, котрий стане на найближчі роки їхнім основним супротивником. Він і далі князював у Новгороді, але події на Півдні Русі не лишали його байдужим. Напередодні отримання звістки від Предслави про смерть батька в Новгороді розігралася кривава драма. Спричинена вона була присутністю в Новгороді варязьких найманців та їхньою брутальною поведінкою. Повість минулих літ у зв'язку з цим пише «Варязі бях у мнозі у Ярослава і насильє тваряху новгородцем, і женам їх. Підтвердженням слів давньоруського літописця є сага про Олава Трюнгвасона, який розповідається про вбивство ним одного з жителів Новгорода, що обурило народ. Новгородці вимагали смерті Олава, але його врятували Ярослав і дружина Інгігерд. Новгородський перший літопис наводить щодо цього деякі цікаві деталі. Він уточнює, що варяги гвалтували мужатих заміжніх жен. А крім того, новгородців не влаштувало, що Ярослав кормляше, варяг много, бояся раді. «Сього ми насілія не можемо сматріти», – заявили новгородці і вирішили провчити зрозумілих за зайд. Нічної пори вони напали на варягів, що квартирували на Парамоновому дворі і перебили їх. І собрашався внощ, і спіко шаваряги в Парамоні дворі. Ярослав у цей час перебував у своєму приміському селі Ракумі, де й застала його звістка про бунт новгородців. Вона викликала у нього сильний гнів. Заскоєно він наказує покарати підбурювачів. Новгородський літопис повідомляє, що Ярослав запросив до себе тисячу нарочитих мужів і вчинив над ними криваву розправу із собра, вої, славни, тисячу і бальстів їх із печі, і жебяху варяги із піклі, а друзі біжаша із града». Літописець, напевно, перебільшив масштаби новгородської трагедії 1015 року. Ярослав не міг вбити тисячу народчатих мужів, адже для цього йому потрібно було б утричі більше дружинників, яких він не мав. Те саме стосується й акції новгородців, яка також не могла закінчитися вбивством усіх варягів. Пізніші події підтверджують слушність висловлених сумнівів. Досить швидко Ярославу довелося пошкодувати за неконтрольованістю свого гніву. В ніч розправи над Новгородцями до нього прибув гонець із Києва від сестри Предслави з повідомленням про смерть батька і злочинне вбивство Бориса Гліба. Отець ті – умір, а братья ті – ізбієна». Почувши це, Ярослав висловив жаль не лише за батьком і братами, але й за дружиною, який він зробив зло. Наступного дня він зібрав, як каже літописець, рештки новгородців навічі, і публічно покаявся перед ними. І створі вечі на полі і речі к ним. Любі моя і чесна дружина, юже ви і сп... «П'якох вчора в безумії майом, ні тепер ми їх золотом окупіті». Витирши сльози, він переповів новгородцям зміст предславеного повідомлення, а на завершення промови свисловив намір виступити на святополка. «Ха що на не поїйті, потягніть по мене». Перше утвердження Ярослава на київському столі. Драматична ситуація, що склалася на Росії після смерті Володимира Святославича, відносно добре відображена у вітчизняних та іноземних джерелах. На жаль, вони не одноголосні, а в ряді епізодів і суперечливі.